שמואל א', פרק כ"א. ויקום וילך, ויהונתן בא העיר. ויבוא דוד נווה אל אחימלך הכהן, ויחרת אחימלך לקראת דוד, ויאמר לו, מדוע אתה לבדך, ואיש אין איתך? ויאמר דוד לאחימלך הכהן, המלך ציווני דבר, ויאמר אלי, איש על ידה מאומה את הדבר אשר אנוכי שולחך ואשר ציוויתיך.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 ואם יש פה תחת ידך חנית או חרב? כי גם חרבי וגם כלילה לקחתי בידי, כי היה דבר המלך נחוץ. ויאמר הכהן, חרב גוליית הפלישתי, אשר הכית בעמק האלה, הנה הילותה ושמלה אחרי האפוד. אם אותה תיקח לך, קח, כי אין אחרת זולתה בזה. ויאמר דוד, אין כמוה, תננה לי. ויקום דוד, ויברח ביום ההוא מפני שאול, ויבוא אל אחיש מלך גת. ויאמרו עבדי אחיש אליו, הלא זה דוד מלך הארץ? הלא לזה יענו בם חולות? לאמור, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, ויירה מאוד מפני אחיש מלך גת. וישנו את עמו בעיניהם, וית הולל בידם, ויטב על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. ויאמר אחי של עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אלי? חסר משוגעים אני, כי הוותם את זה להשתגע עלי? הזה יבוא אל ביתי?